Leon kapui. grófja éppen végzett az öltözködéssel, amikor kamarása a bíboros látogatását jelentette. A nagyon nyurga, nagyon sovány ifjú herceg üde arcát, amelyen a legjellegzetesebb a kiugró orv volt, homlokába fésült rövidfürtök és leomló hajcsigák keretezték. A 25 éves fiatalember sötét tafotából készült házi ruhában csak hamar dühézőemlienciája fogadására sietett, és tisztelettel csókolta meg a bíboros gyűrűjét. Nehezen lehetett volna szembetűnőbb ellentétet ironikusabb különbséget találni, mint amilye két személyiség között volt. Az egyik a föld alatti vackából kibúvó görényre, a másik a mocsarakban gőgösen gázoló gémre hasonlított. A korareggeli óra ellenére sem akartam elmulasztani, hogy imáimmal erősítsem nagy uram a gyászában, kezdte a bíboros. Gyász? borzongott meg könnyedén poatjéjé fülöp. Első gondolata a felesége Johanna volt, akit terhességének nyolcadik hónapjában hagyott Párizsban. Úgy látom, helyesen cselekedtem, hogy eljöttem értesíteni nagy uramat, folytatta a Fivére a király öt napja halott. Fülöp magatartásán semmiféle változást nem lehetett észrevenni, csak tán egy mélyebb lélegzet emelte meg Mákasát. Arca sem meglepetést, sem megdöbbenést, sem másféle érzelmet nem tükrözött, még türelmetlenséget sem, hogy bővebb részleteket halljon. Igen, hálás vagyok buzgolkodásáért, eminenciás uram, felelte. De hogyan értesülhetett ilyen hírről? Előbb, mint én. Buvil úrtól gyors hírnök érkezett ezzel a levéllel és az utasítással, hogy titokban adjam át nagy uramnak. Poetyé grófja feltörte a pecsétet, s mert erősen rövidlátó volt, az írást orrához közel tartva olvasta végig. Érzelmeit megint csak nem árulta el, miután végzett az olvasással, nyugodtan összehajtogatta a levelet, és a ruhája alá csúsztatta. Egyetlen szót sem szólt. A bíboros is hallgatott, mintha tiszteletben tartaná a herceg bánatát. Jó lehet, Fülöp nem sok jelét adta a fájdalomnak. Isten óvja a pokol kínjától, szólalt meg végül Poitier grófja, mint egy válaszul a főpap kenett teljes modorára. Ó, a pokol, dünnyögte nos imádkozzunk Istenhez. De a boldogtalan klemencia királynéra is gondolok, aki a szemem előtt serdült fel, amikor a nápoi király mellett voltam. Mi bájos, mi tökéletes hercegnő. Igen, mélységesen sajnálom a sógornőmet, mondta Poetje. De közben az járt az eszében, Lajos semmilyen formában nem nyilvánította ki a régenségre vonatkozó akaratát. Buvil azt írja, hogy Valóán nagyvátyám már légből kapott jogokat használ fel. Mit készül tenni, nagy uram? Haladéktalanul visszatér Párisba? kérdezte a Bíboros. Nem tudom, egyelőre nem tudom. Megvárom, amíg bővebb értesüléseim vannak. A királyság rendelkezésére állok. Bouvill a levélben nem titkolta, hogy szeretné, ha visszatérne. Mint az elhunyt király idősebb fivérének és a királyság perjének, a helye most nyilvánvalóan Párizsban lenne, amikor ott a régenségért vetélkednek. Helyében bárki más már a lovát nyergeltette volna. De poatjéi fülöp sajnálkozást és egyben ellenszembet érzett a gondolatra, hogy vállalt feladatainak elvégzése előtt hagyja el Liont. Mindenek előtt az eljegyzési szerződést akarta megkötni harmadik leánya, az öt éves Izabel és Vien tartomány hat esztendős kis dofinja Guiges között. Vienben már folytak a tárgyalások, második Jean de la Tour de Pinel és annak feleségével, Beatrisszal. Clemencia királyné nővérével. A házasság előnyösnek ígérkezett, mert a francia korona számára lehetővé tenné, hogy Vien tartományban ellensúlyozza a szicíliai Anjou család befolyását. Az szerződés ünnepélyes aláírása előreláthatóan néhány napon belül megtörténik. És főkép, itt volt a pápa választás. Połatyéi Fülöp hetek óta járt a Provence-t, Vien tartományt és Lyon környékét, sorra látogatta és megnyugtatta a szétszóródott 24 bíborost, hogy a Carpentrasi eset nem fog megismétlődni. Semmiféle erőszakot nem kívánnak alkalmazni ellenük, és sokakkal sejtette, hogy megcsinálhatják szerencséjüket, ha a hit tekintéje, az egyház méltósága és az országrendjeinek érdeke mellett szállnak síkra. Végül is szavakkal, ígéretekkel, olykor pénzzel is sikerült összegyűjtenie a főpapokat a régóta egyházi befolyás alatt álló liomban. Ez a város a közelmúltban, Szépfülöp uralkodásának utolsó éveiben a francia korona közvetlen fennhatósága alá került. Poetje grófja érzése szerint közel járt a célhoz. De ha elutazna, vajon nem merülne -e fel ismét minden nehézség? Nem lobbanna e fel ismét a személyes gyűlölködés? Nem szorítaná-e ki Franciaország befolyását a romai nemességé? vagy a nápoi királyé. A különböző pártok nem bádolnák egymást ismét árulással és eretnekségkel. És ennyi széthúzásnak nem az lenne a vége, hogy a pápaság visszatér Rómába. Atyám éppen ezt akarta elkerülni, gondolta poátyi fülöp. Lehetséges, hogy életműve, amelyet Lajos és Valoán agybátyán már olyan mélyen aláásott, teljes egészében megsemmisül. Dűész bíboros ez idő alatt úgy érezte, mintha a fiatalember megfeledkezett volna róla, de bohátyé váratlanul megszólalt. Vajon a gászkonyi párt nem Pélágrű bíboros jelöltségének támogatásán töri a fejét? És mit gondol Eminenciád, Jánbor társai, végül is hajlandók lesznek összeülni? Foglaljon helyet, Eminenciás uram, és közölje van emelképzeléseit. Hol tartunk hát? A bíboros egy harmad század óta vett részt királyságok ügyeiben, ez alatt sok uralkodóval és főemberrel akadt dolga. De nem találkozott olyannal, aki hasonló önuralommal rendelkezett volna, mint fülöp. Éme egy 25 éves herceg, akinek az imént jelentette fivére halálhírét, valamint azt, hogy a trón üresen áll, és akinek gondolatai mégis elég világosak maradtak, hogy egy konklávé bonyodalmaival foglalkozzék. Ezt figyelemreméltónak tartotta. Az ablak közelében egy damaszt sejemmel bevont ládára ültek le, egymás mellé. A bíboros lába alig érte a földet, s mi alatt égrófia sovány lábszárával lassan harangozott a levegőben, a két férfi hosszas beszélgetésbe merült. A Dűész fejtegetései szerint a pápa választás ötödik kelemen halála, azaz két esztendő óta még ma is ugyanazon nehézségekbe ütközött amelyeket annak idején egy Avignon környékén elterülő rét közepén részletezett Buvil előtt. A tíz Gászkonyi béboros, az úgynevezett francia párt maradt a legnépesebb, de mégsem voltak elegen, mert a Szent Kollégium kétharmada, a megkívánt többség tizenhat fő volt. A Gászkonyi főpapok úgy vélekedtek, hogy ők az elhunyt pápa eszméjének letéteményesei valamennyien ennek a pápának köszönhették a bíbornoki méltóságukat. A gászkonyiak szilárddal ragaszkodtak az Avignoni székhelyhez, és figyelemreméltó egységet alkottak a másik két pártal szemben. De körükben néma versenykés dúlt. Arnaud de Plirac becsvágya mellett magasba tört Arnaud de Fugér és Arnaud Novell ambíciója. Kölcsönös támogatást színlelve igyekeztek egymást elgáncsolni. A három árnót háborúja, susogta dűjész. Most pedig lássuk az itáliai pártot. Az itáliai főpapok csak nyolcan voltak, de három frakcióra szakadtak. Nyolcadik Bonifác unokaöccsét, a félelmetes Kájátáni bíborost, az Ánánynyi pofon örökre elválasztotta a két kolonna bíborostól. A többiek a két tábor között ingadoztak. A szépfülő politikája iránt ellenséges érzelmeket tápláló Stefanesi inkább Kajetánihoz húzott, aki egyébként rokona is volt. Napoleoni orszíni kerülő utakon jár. A nyolc itáliai kardinálisnak csak egyetlen pontban egyezett a véleménye. A pápaság térjen vissza az örök városba. Ebben az egyben viszont zord elszántságot tanúsítottak. Jó tudja, nagy uram, folytatta Düyéz, hogy egy ideig egy ház szakadástól lehetett tartani, és hogy ennek lehetősége még ma is fennáll. Itáliai bíborosaink nem voltak hajlandók Franciaországban összeülni, és nemrég még úgy nyilatkoztak, hogy ha Gászkonyi pápát választanának, azt nem fogják elismerni. És a maguk pápáját majd Rómában választják meg. Nem lesz egy házszakadás, jelentette ki nyugodtan poétié grófja. Hála kegyelmességednek nagy uram, ezt boldogan elismerem, és mindenfelé híresztelni fogom. Nagy uram városról városra járva hirdette a jó eszméket, és ha nem is talál, mindeddig pásztorra, anyájat már összeterelte. Költséges bárányok, eminenciás uram! Tudja-e, hogy Párizsból 16 ezer livrel indultam el, és a múlt héten ugyanennyit kellett magam után küldetnem. Jason elbújhat mellettem. Jobban szeretném, ha ez a sok aranygyapjú nem siklana ki az ujjaim közül. Hunyorított könnyedén poátyi grófja. Dühéz, aki kerülő úton bár de nagymértékben hasznosította ezt a bőkezűséget, nem vette magára a célzást. Azt hiszem, felelte, hogy Napoleona Orsini és Alberti di Prato, és tán még Guillaume de Long is, aki elődön volt a nápoi királyság kancellári tisztségében, elég könnyen megválna az itáliai csoporttól. Ha ezen az áron, el lehet kerülni az egyház szakadást. Megéri. Tehát a tőlünk kapott pénzt arra használta fel, hogy három szavazatot szerezzen az itáliai bíborosoknál. Ügyes ismerte el magában poáty. Ami keetánt illeti, jól lehet továbbra is a fékezhetetlen játszotta, helyzete korán sem volt oly szilárd, amióta lelepleződtek a varázsolásai és a francia király meg poeté grófjának megrontására irányuló kísérletei. Évrárt az egykori templomos az a félbolond, akit keetáni felhasznált ördögi mesterkedéseiben, Kissé túl sokat fecsegett, mielőtt feladta volna magát a király embereinek. Ezt az ügyet egyelőre tartalékolom, mondta pohájtjégrófia. Adott időben a mágia szaga talán alkalmazkodóbbá teheti majd kájátáni eminenciás urat. Arra a gondolatra, hogy egy másik bíborot sülni láthat, az öreg, öreg főpap ajkán könnyű, nagyon titkolt mosoly suhantát. Sajnos, folytatta poatjéjé, ez az évrád még mielőtt alaposabban kifaggathattuk volna, felakasztotta magát a börtönben, ahová bezárattam. Felakasztotta magát? Ez meglepő nagy uram. Embereim, akik jól ismerik évrádot, azt állítják, még két hetes sincs, hogy találkoztak vele. Ismét ott kószált. Balenz körül. Ez esetben bizonyára feltámadt. Vagy valaki mást akasztottak helyette a börtön erácsára. A templomosok rendje még mindig hatalmas, bólogatotta víboros. Sajnos, mondta Poéti égrófja, és gondolatban már is útnak indította egyik tisztjét, hogy Valens környékén évrád után szimatoljon. Úgy látszik, fakadt ki hogy Francesco Keetáni teljesen elfordult Isten szolgálatától, és csak a sátán dolgaival foglalkozik. Lehetséges, hogy miután a rontása kudarcot vallott, ő mérgeztette meg kegyelmességet fivérét, a királyt. Poatyé grófja széttárta karjait, ezzel fejezte ki, hogy nem tud semmi bizonyosat. Valahányszor meghal egy király, megindul a szóbeszéd, hogy megétették, felelte. Ezt mondták ősömről, 8. Lajosról. Ezt mondták apámról, Isten nyugosztalja. Lajos fivére egészsége meglehetősen gyenge volt, de végre is a dolog megéri, hogy foglalkozzunk vele. Marad végül a harmadik párt, kezdte újra amelyet provencinak neveznek mandagú bíboros miatt, aki mindnyájunk között a legmozgékonyabb. Ez az utolsó párt hat különböző származású bíborosból állt, a délvidéki főpapok, nevezetesen a két berenzser, Fredol jól megfértek a normanokkal és az egyetlen kversivel, dühézzel. A poetyéi fülök osztogatta arany meglehetősen fogékonnyá tette őket a francia politika érvei iránt. Mi vagyunk a legkisebbek, mi vagyunk a leggyengébbek, mondta dühéz, de mi vagyunk minden többség elengedhetetlen biztosítéka s mint hogy a gázkonyi meg az itáliai bíborosok kölcsönösen visszautasítják az ellentáborból való pápát, akkor, nagy uram, akkor eminenciált pártjából kell pápát választani nem, de, így gondolja? Hiszem, sziládan hiszem, már kellemen halála óta ezt mondom. Nem hallgattak rám, nyilván azt hitték, hogy a saját érdekemben prédikálok mert valóban elhangzott a nevem, anélkül, hogy akartam volna. De a francia udvar soha nem tanúsított irántam valami nagyfokú bizalmat. Azért nem, mert eminenciádat kissé túl nyíltan támogatta a nápolyi udvar. És ha senki nem támogatott volna nagy uram, akkor ugyan kitörődött volna velem el, nincs más vágyam, mint hogy némi rendet lássak a kereszténység most meglehetősen zavaros ügyeiben. A feladat súlyos teher lesz Szent Péter következő utódja számára. Poetje grófja összekulcsolta kezét és gondolkodott. Mi a véleménye eminenciádnak? kérdezte végül ha történetesen nem gázkonnyi lenne a pápa, vajon az itáliai főpapok efelet érzet érzett elégedettségükben, elfogadnák-e, hogy Avignonban maradjon a szentszék? És a gázkonnyiak az Avignoni megoldás fejében visszavonnák-e jelöltjüket, és csatlakoznának e eminenciát harmadik pártjához? Mindez nyíltan azt jelentette... Ha a Tisztelendőségedet dühéz eminenciás uram, támogatásommal megválasztják, hajlandó-e határozottan kötelezni magát, hogy megőrzi a pápaság jelenlegi székhelyét? Dühéz tökéletesen megértette. Ez lenne a bölcs megoldás, nagy uram, felelte. Értékes véleményét megjegyzem, mondta Fülöp, és kikísérte a bíborost. Az a pillanat, amikor két ember, akit látszólag minden elválaszt, a kor, a külső, a tapasztalat, a hivatás, felismeri egymásban a gondolkodás azonosságát, és úgy érzi, hogy kettejük között alkalmasint megszülethet a barátság és az együttműködés, ez a pillanat inkább függ a sors titokzatos konstellációitól, mint az elhangzott szavaktól. Amikor Fülöp lehajolt, hogy megcsókolja a bíboros gyűrűjét, a főpap megszólalt. Nagy uramból tökéletes régens lenne, suttogta. Fülöp felegyenesedett. Tehát tudta, hogy egész idő alatt csak ez járt az eszemben, tűnődött. És vajon eminenciás uramból nem lenne kiváló pápa? Nem tudták megállni, hogy lopva egymásra nem mosolyogjanak. Az aggastyán, egyfajta atyai gyengétséggel, a fiatalember baráti tisztelettudással. Hálás lennék, tette hozzá Fülöp, ha eminenciád megőrizné a velem közöl csúlyos hírtitkát, amíg azt hivatalosan meg nem erősítik. Szolgálatára a nagy uram, így fogok cselekedni. grófja magára maradva csak néhány percig töprengett, aztán kamarását szólította. Nem érkezett Párizsból lovas futár, Edem Héron? kérdezte. Nem nagy uram. Akkor hát záras Sabelion minden kapuját!